Yeah. Kantor, Kantor stand in der aktivierten Hygienezelle seiner Wohnstätte. Aus den dampfbeschlagenen Fensterluken konnte er die karstige und mit unzähligen Kratern übersäte Oberfläche des Planeten Merkurs nur erahnen. Mit der rechten Hand fuhr er sich plötzlich über seinen linken Arm. Sofort doch. an Mais, Kantor. Bitte Verdammt, tut das weh. Kantor öffnete die durchsichtige Zellentür einen Spalt und griff nach seinem Multifunktionsarmband, das nebenan auf einem niedrigen Regal lag. Er diktierte in sein kleines Mikrofon. Attacke hier, Miles. Was soll die Eile? In wenigen Minuten bin ich doch sowieso bei euch. Melde mich gleich zurück. Ende. Er wischte über den beschlagenen Spiegel der Hygienezelle und blickte auf eine Art Tätowierung auf seinem linken Oberarm. Das Mal hatte die Form einer Spiralgalaxis und durchmaß einige Zentimeter. Er trug es seit über 150 Jahren, seit es ihm von der Superintelligenz S aus unbekannten Gründen verliehen worden war. Und jetzt pochte die Spiralgalaxis, als würde sie von einer unbekannten Energie förmlich aufgeladen. Das gefällt mir nicht. Die Tätowierung hat es doch jahrzehntelang nicht mehr gemeldet. In der großen Magellanischen Wolke trieb das terranische Entdeckerschiff Richard Burton führerlos durch das Weltall. Es war einem rätselhaften hyperphysikalischen Jetstrahl gefolgt, der Sol mit dem Planeten Parak verband. Der selbsternannten Gottheit Gon-Orbon war es über den Strahl gelungen, einen Großteil der terranischen Bevölkerung in seinen mentalen Band zu ziehen. Um genauere Informationen über den geheimnisvollen Gegner zu erhalten, hatten sich Reginald Bull, Gukki und Ichotolot auf einen Risikoeinsatz begeben. Sie hatten sich auf ein einfliegendes Raumschiff geschmuggelt und waren auf Parak gelandet. Bei der Erkundung des Hauptquartiers Gon Orbons, der Bastion von Parag, wurden die drei Zellaktivatorträger jedoch beobachtet und gefangen genommen. Sofort nach der Entdeckung der Eindringlinge hatte Aukran, der Statthalter des Planeten und Handlanger der Gottheit, mehrere psionische Fronten in den Weltraum abgestrahlt. Die Richard Burton und seine Flotte sollten unverzüglich außer Gefecht gesetzt werden. Ohne Vorwarnung hatten die starken Streustrahlungsfronten das terranische Entdeckerschiff getroffen und die komplette Besatzung betäubt. Auch der Notfallmodus war außer Gefecht gesetzt worden. In der Zentrale des terranischen Raumschiffes bot sich ein Bild des Schreckens. Überall lagen bewusstlose Besatzungsmitglieder. An den Pulten und Positroniken leuchteten und blinkten hektisch die Bedienflächen, warteten auf Eingaben. Immer wieder blitzten neue Hologramme mit drastischen Meldungen auf. Doch kein Mitglied der Besatzung konnte reagieren. Es war nur noch eine Frage von wenigen Minuten, bis das Schiff von den ausschwärmenden feindlichen Paarjägern entdeckt und zerstört werden würde. Auch Kantiran der Sohn Perry Rodens lag ausgestreckt und bewegungslos an seinem Pult. Für einen kurzen Moment war er ebenfalls bewusstlos gewesen, hatte sich aber innerlich gegen die starken mentalen Schläge gestemmt. Jetzt stämmerte er mit halboffenen Augen vor sich hin. Ich. ich war nur halb bei Bewusstsein, konnte nicht reagieren. Meine körperliche Motorik war komplett ausgeschaltet. Die immer noch starken geistigen Schläge lähmten mich voll und ganz. Dennoch machte ich eine Bewegung aus. Vor meinem geistigen Auge ging ein Gespenst um in der Richard Burton, spielte mir meine Fähigkeit der instinkt einen Streich. Da war etwas. Tief im Innern des Entdeckerschiffes. Sekundenschnell bewegte es sich durch die Biopositronik der Börden. Ich versuchte mich trotz der Psi-Schläge zu konzentrieren. Nach einer Weile gelang es mir, mit den Augen eines Wesens zu sehen, das sich kreuz und quer durch die Nervenbahnen des Bordrechners fortbewegte. Was war das? Eine Halluzination. Ausgelöst durch die psionischen Fronten Gondorbons. Das körperlose Ding stoppte hier und da. Nicht eine einzige Information, die durch die unzähligen Datenleitungen blitzte, blieb ihm verborgen. Es durchforstete jedes einzelne Modul. Hatte sich wirklich ein fremdes Etwas im Großrechnernetzwerk der Richard Burton eingenistet? War das der Anfang vom Ende? Der Beginn unserer Vernichtung von innen heraus? Attacker Meganon, ich rufe wiederholt Miles Cantor. Ja, doch. Ich komme ja schon. Miles Cantor hatte sich einen silbrig glänzenden Morgenrock übergeworfen und ging durch seinen Wohnraum. Am Positronikpult berührte er eine Sensorfläche. Sein Assistent, Attaka Meganon, erschien auf einem großen Bildschirm. Er stand mit anderen Wissenschaftlern in der Koordinierungszentrale zur Erforschung des hyperphysikalischen Widerstandes und hatte an seinem Terminal mehrere Daten und Bildholos aufgerufen. Ja? Notruf von Terra. Eine fremde Macht hat heute die Erde komplett übernommen. Wie bitte was? Neben Attacker stand eine schlanke Frau mit ebenmäßigen Zügen und einer kantig wirkenden kurzer Frisur. Sie trug eine dunkle Sonnenbrille und fuhr mit der Hand über einige Bedienflächen. In wenigen Minuten wird sich auch das Mondgehirn Nathan von selbst umprogrammieren und hundertprozentig mit den neuen Herrschern kooperieren. Das, das ist unglaublich. Und die terranische Flotte? Die Frau mit den kurzen, schwarzen Haaren rief ein paar Holos auf und schüttelte ungläubig den Kopf. Perry Roden hat von außerhalb des Sonnensystems Karthagos Fall ausgehoben der Flottenverbände Sektor Gamma Zenix. Die Liga-Regierung hat das Sonnensystem ohne Einsatz von Waffengewalt den Feinden 48 Riesenraumschiffen, sogenannten Kryptitanen, überlassen. Das ist unfassbar. Bis der Feind unsere Forschungsstation auf Merkur entdeckt, können noch wenige Stunden vergehen. Was sollen wir tun? Ich glaube, dass Gon Orbons Interesse ausschließlich so gilt und der toten Superintelligenz, die in ihr verborgen ist, aber noch nicht gefunden wurde. Du meinst, die Übernahme Terras und des Sonnensystems stehen im Zusammenhang mit Archetypen. Ja. Wir müssen schnellstens vom Planeten verschwinden. Wie ist die Situation auf der Erde? Weitere sechs Kyp-Titan sind soeben im Solsystem eingetroffen. Damit beträgt die Gesamtzahl der Titanen nun 54. Bei allen. Was ist das? Was hat das zu bedeuten? ist immer noch da. Aus dem Augenwinkel betrachtete ich die aufblitzenden Hologramme, die Ergebnisse des Großrechnernetzwerkes abbildeten. Das Logikprogramm der Richard Burton lieferte keinen Indiz dafür, dass sich ein fremdes Etwas in ihnen eingenistet hatte. Dennoch sah ich es. In mir. Das Phantom raste weiter durch das Innere der Positronik, hielt sich hier und dort auf, zog schnell weiter. Nur einer hätte die Präsenz und Fähigkeiten eines Eindringlings telepathisch korrekt orten können. Der unsterbliche Mausbieber. Aber er war mit Reginald Bull und Ichotolot auf Parak verschollen. Das Blut gefror mir in den Adern. Für den Bruchteil einer Sekunde schalteten sich alle Rechner des Schiffes komplett ab. Sie fuhren aber sofort wieder hoch. <lacht> ein Schiff greift auf Notfallmodus zurück. Alarmzustand für die Richard Burton wurde eben ausgerufen. Schutzschirme werden errichtet. Was? Sie bauen sie. von alleine Wo vor Sekunden in der Kommandozentrale noch ein heilloses Durcheinander aller positronischen und pionischen Funktionen war, stellte sich mit einem Schlag die bekannte Normalität des Notfallmodus ein. Automatische Fernaufklärung meldet... Feindliche Jäger und einköpf Titan nähern sich der Entdeckereinheit. Bei Argon. die Kyberneten haben uns entdeckt. In der Volkanzentrale auf Merkur erzeugte Meganon mit den Mitarbeitern hastig einige Holo-Vergrößerungen. Er kniff die Augen zusammen. Auf der schematischen Darstellung war deutlich zu erkennen, dass 50 der 54 Kyp-Titanen ihre Positionen verlassen hatten. Nur vier bleiben bei Terra zurück. Einer über Neapel, einer über Terrania City. Einer in der Erdbahn und einer in der Lunabahn. Die übrigen sammeln sich über dem Mond, aber der anvisierte Kurs ist eindeutig... Die Sonne. Exakt. Wie ich vermutet habe. Sie sind auf der Suche nach Archetyem. Jetzt gibt es nur noch eine Möglichkeit, der Vernichtung durch die Kyptitanen zu entfliehen. Und die wäre? Wir verstecken uns. Das Entdeckerschiff Mungopark muss unverzüglich startklar gemacht werden. Verstecken? Malz. Und wo bitte? Das gesamte sol wird von den Kyberneten beherrscht. Wir verbergen uns. In der Sonne. Wie bitte? Was? Dort wird uns keiner vermuten. Außerdem können wir mit dem Sonnentaucher Intralux Direkter die unbekannte Fremdmassenkonzentration untersuchen. Macht schnell. Wir haben keine Stunden mehr zur Flucht, allenfalls Minuten. Das Schicksal Terras hängt nur noch von uns ab. Im Paarsystem kamen die fremden Jäger der Richard Burton rasch näher. Erste Salven schlugen bereits in die kurz zuvor errichteten Schutzschirme ein. Starke Erschütterungen durchliefen die Zentrale, schleuderten die Bewusstlosen von ihren Positionen. Oh. Oh. Nun starten Zehn Sekunden. Countdown auf Zehn. 8 Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Drei. Zwei. Eins. Start. Yeah. Die Richard Burton beschleunigte mit Vollschub und erreichte den rettenden Linearraum. Rötlich wabernde Schlieren umgaben nun den terranischen Entdecker. Letzte Sekunde, aber das, das ist unmöglich. Die rettenden Codes haben sich selbstständig in den Bordrechner gespeist. Planetensystem näherte sich das terranische Entdeckerschiff Mungo Park der Sonnenoberfläche. Langsam drang es in die Übergangsschicht von der Corona zur Chromosphäre ein. Das kugelförmige Riesenraumschiff verschwand wie ein Staubkorn im Sand vor der gigantischen, brodelnden und wirbelnden Oberfläche des Zentralgestirns. In der Kernzelle der Intralux flackerte, das Holo der Kommandantin Nausen stark, fast drohte die Bilddarstellung zusammenzubrechen. Dann stabilisierte sie sich wieder. Sie hob den Daumen der rechten Hand. Wir haben den Point of No Return erreicht. Für diese Expedition wünsche ich euch viel Glück. Alles Gute. Miles, Inshahin, Eileen, Helsin, Jun-T. Und Attacker. Danke. Auch für euch alles Gute, Nausinn. Ihr haltet bitte wie geplant die Position. Wir melden uns stündlich. Ich werde jetzt die Verbindung unterbrechen. Zwar ist die Intralux das reinste Kraftpaket, weil wir haben kein Watt Energie zu verschenken. Abkoppeln. In Ordnung. Abkoppeln. Kommandantin Nausin trennte die Intralux am 25. April 1333 neuer galaktischer Zeitrechnung An der Mongo Park, als hätte sie im Leben nie etwas anderes getan. Der Sonnentaucher war ein 110 Meter langes im Grundriss trapezförmiges Segment, dessen Vorderseite eine leichte stärkere Krümmung als der entsprechende Abschnitt der Entdecker-Außenhülle aufwies und an der schmalen Heckseite gerade statt gekrümmt verlief. Insgesamt befanden sich nur fünf Personen an Bord. Kantor hatte darauf geachtet, den Kreis klein zu halten und nur Kollegen mitzunehmen, die eine Doppelfunktion wahrnehmen konnten. Hyperphysiker waren sie alle. Neben Kantor auf dem Kontrollpult stand die 40 cm große Saiganesin Eileen Helsin. Um sich mit den anderen verständigen zu können, benutzte sie einen Stimmverstärker. »Abkopplung erfolgreich durchgeführt.« »Jetzt werden wir erfahren, ob die Techniker der Waringer Akademie und der Lübner Werft gut gearbeitet haben.« »Inchehin, Ortung.« »Noch keine Ortung. Die Instrumente arbeiten wegen der hohen Strahlung und Dichte in dieser Zone der Vernichtung. Nicht besonders zuverlässig.« Allmählich sanken sie tiefer und tiefer. Druck, Dichte und Hitze nahmen von außen nach innen kontinuierlich zu.« Das Licht der Holoprojektionen war gedimmt, durchdrang jedoch die gesamte Kernzelle der Intralux und hüllte sie in einen weichen, gelben Schein. Wir haben die Übergangsschichten passiert und dringen jetzt in die Photosphäre ein. Da draußen brutzelt es ganz schön. Auslastung der Schirme? Auslastung bei fast 88 Prozent. Lange geht das nicht gut, Meils. Reserveenergie schon jetzt in die Schirme leiten. Alle unnötigen Energieverbraucher ausschalten. Wenig später kamen die Besatzungsmitglieder der Richard Burton wieder zu sich und auch die Großrechnernetzwerke nahmen nach den üblichen Systemchecks ihre Tätigkeit wieder auf. Erschöpft, doch erleichtert erhob sich Kanteran vom Boden. Hinter ihm war Ranjiv Pragisch, der indische Kommandant des Entdeckers, wieder aufgestanden. Er rückte seinen weißen Turban zurecht und sprach in ein Mikrofon an seinem Positronik-Terminal. An die Besatzung! Was immer eben hier an Bord geschehen ist, es hat uns allen das Leben gerettet. Wir müssen uns später darum kümmern. Gon Orbon hat gewusst, wohin er seine zielschläge platzieren konnte. Das bedeutet nichts anderes, als dass ihm der Aufenthaltsort der Richard Burton im Paar-System bekannt gewesen sein muss. Ihm und seiner Raumflotte. Wir müssen demnach davon ausgehen, dass... Reginald Bull, Gucki und Ichotolot ihre Mission auf dem Planeten Parak nicht erfüllen konnten und eventuell in Gefangenschaft der entfesselten Gottheit geraten sind. An alle! Energieemissionen auf Minimum reduzieren. Nach dieser Etappe ordne ich sofortige die an. Ordnung! Die ultra -Giraffe hat die Fremdmassenkonzentration wieder erfasst. Unter uns, tief in der Photosphäre. Das ist unglaublich. Innerhalb dieser Zone befindet sich ein gigantischer hyperphysikalischer Hohlraum, der von den Einflüssen der Sonne völlig ausgespart wird. Entfernung 200 Kilometer. Könnt ihr Details erkennen? Drei Objekte, die wie riesige Knoten aussehen. Größe jeweils etwa 35 Kilometer. Sie stehen mit Abständen von wenigen Kilometern beieinander. Das ist einfach überwältigend. Ein Triptychon. Aber was sind das für Gebilde? Archetyr? Ah, ja. Nein. Um den Psi-Korpus der toten Superintelligenz kann es sich hierbei nicht handeln. Eher sind diese unbekannten Objekte Raumschiffe oder Stationen. Sie müssen aber irgendwie mit ihm zu tun haben. Das müssen wir feststellen. Wir müssen näher ran. Auf der Außenansicht schien es, als würde die Intralux mitten durch die prassenden Feuer der Hölle fliegen. Miles rief ein Ortungsholo auf. Es zeigte die Hohlblase, wenn auch leicht, verschwommen. Aline, würdest du die Station bitte per Funk anrufen und identifiziere mich bitte ausdrücklich als Träger eines Zellaktivators, der diesen von S erhalten hat. Wenn diese Station tatsächlich in irgendeiner Weise zur lange verstorbenen superintelligenz Architem gehört, dann wird sie auf meine Individualschwingungen reagieren. Müssen wir uns nicht fragen, ob von den Objekten eine Gefahr ausgeht? Die Erbauer der Stationen sind friedlich, sonst hätten sie schon längst anders reagiert. An Bord der Richard Burton hatte Ranjiv Pragisch die verbliebene Schiffsführung zu einem Krisengespräch einberufen. In dem ovalen Raum befanden sich einige Offiziere, Mala Sarasi, die persönliche Assistentin Bulls und Kantiran. Sie litten alle mehr oder weniger noch an den Nebeneffekten der Schockstöße. In wenigen Minuten werden wir aus dem Leni-R-Raum wieder in den Normalraum zurückkehren. Ich habe beschlossen, dass die Richard Burton trotz der sehr wahrscheinlichen Gefangennahme Bulls, Ichos und Cookies auf eigene Faust weitermachen wird. Wir bleiben aber im paracon system und warten auf die zweite Welle, den Nachschub aus der Milchstraße. Da uns die Truppen von Orbons keinesfalls entdecken dürfen, schlage ich vor, dass wir uns in einem abgelegenen Teil des Sternenhaufens verbergen. Mahler, gibt es bereits Vorschläge seitens des Bordrechners? Die Positonik schlägt vor... Dass wir uns in der Nähe des Sterns Düren 0,85 Lichtjahre vom jetzigen Standort entfernt aufhalten sollten. Es handelt sich dabei um ein unbedeutendes System mit einem einzigen Planeten. Einer erdähnlichen Sauerstoffwelt und sieben Monden. Ein gutes Ziel. Und was ist mit den Phänomenen, die uns gerettet haben? Dazu möchten wir jetzt kommen. Maler. Nach bisherigen Erkenntnissen, in die auch deine Erlebnisse mit eingeflossen sind, Kant vermuten wir einen blinden Passagier an Bord, der auch für uns noch unbekannte Weise mit dem Zentralrechner der Richard Burton vernetzt ist. In der Biopositronik sitzt eine unbekannte künstliche Intelligenz? Da die künstliche Intelligenz uns aber in einer sehr schwierigen Situation gerettet hat, hoffen wir, dass sie zunächst stillhält und keine unserer weiteren Handlungen zunichte macht. Dennoch müssen wir ab heute doppelt vorsichtig sein. Zur Sicherheit habe ich gleichmäßig Psy-Fallen aufgestellt. Alles Weitere müssen wir in Dion klären. Erhöhte Sonnenaktivität. Da braut sich was zusammen. Eine gewaltige, eruptive Protuberanz. Sie hat sich mit einer spürhaft erhöhten Aufstiegsgeschwindigkeit von mehr als 1000 Stundenkilometer... Sie überstehen die Schutzschirme nicht. Sie sind jetzt schon überlastet. Wir müssen umkehren. Unmöglich. Nicht mit dieser Beschleunigung. Unsere einzige Chance ist die Station. In der Eruption der Sonne entstanden Bögen und Schleifen mit knotenförmigen Verdickungen. Feldlinien, die die Schirme der Intralux von allen Seiten umschlossen und an ihr rüttelten. Die Temperatur der Bruttoberanz bei 7000 Kelvin. Dichte bei 10 hoch 10 Teilchen pro Kubikzentimeter. Wir können nicht mehr ausweichen. Entfernung zum Triptychon? 30 Kilometer. Kurs unbedingt halten. Es gibt kein Zurück mehr. Eileen, ruf weiter die Station an. In der Kommandozelle des Sonnentauchers wuchs die Hitze sprunghaft an. Rauch quoll aus den Ecken und Ritzen der Verschalung hervor. Der kleinen Siganesin mit dem hellgrünen Teint, dem schmalen Gesicht und den schwarzen Augen stand die Panik ins Gesicht geschrieben. Intralux an unbekannte Dreierstationen. Meldet euch! Die Zeit wird knapp. Wenn ihr uns nicht helft, werden wir alle verbrennen. Ich habe fürchterliche Angst, bitte! Die Intralux näherte sich weiterhin der hyperphysikalischen Hohlblase, doch nichts geschah. Der Sonnentaucher erzitterte heftig. Gewaltige Materieströme schlugen gegen die Schutzschirme des Moduls. Erste Überschlagsenergie. Voluminöse Aufrisse im Paratronschirm. Sofort Schutzanzüge schließen. hält höchstens noch 60 Sekunden. Auf den Holo sah Miles, dass die Aufrisse, die den Paratonschirm überzogen, immer größer wurden und immer greller flackerten. Tobende Hyperkräfte rüttelten die Kernzelle des Sonnentauchers durch. Alle Aggregate stehen kurz vor dem Kollaps. Wir werden wenige Kilometer vor unserem Ziel einfach verglühen. Ordnung. Da ist etwas! Fassungslos sah Inshahin auf ein Holo. Miles konnte nur einen hellen Schimmer ausmachen, Der sich einen Weg durch das infernalische Chaos der Sonnenprotuberanz bahnte. Es ist eine Energieform, eine, eine Art energetische Röhre. Sie kommt aus der mittleren Station auf uns zu. Solche Werte habe ich seit der Hyperimpedanzerhöhung nicht mehr gemessen. In 40 Sekunden, total des Parentums. Miles hatte seinen Kontrollpunkt längst aufgegeben. Die verschmutzten Bedienflächen ließen keine Aktionen des Sonnentauchers mehr zu. Die unerträgliche Hitze schien, sich durch Miles' Anzug zu brennen. Graue Schwaden hatten sich in der Kernzelle gebildet. Er konnte kaum etwas erkennen. nicht mehr betriebsbereit. Ein leichter Ruck ging durch den Sonnentaucher. Eine goldene, transparente Hülle, die die tödlichen Energien der Protuberanzen fernhielt, hatte sich um die Intralux gelegt. Dann glitt das Schiff durch eine energetische Röhre, auf die mittlere Station zu. Kurz vor der Ankunft stülpte sich aus dem Knotenmaterial ein riesiger Quader vor. Rasenschnell näherte er sich eine schillernde Reliefwand, die den trapezförmigen Sonnentaucher mit einem Mal verschlang. Miles öffnete die Augen und blickte in einen grauen Schleier. Mit der Hand wischte er den Schmutz weg. Mein Helmvisier. Es ist verhaust. Wo? Hastig blickte er um sich. Fast der gesamte Kommandokern, der Intralux, war mit weißem Schaum bedeckt. Alle Brandherde schienen gelöscht zu sein. Miles sah auf die Helmanzeigen. In der Zentrale wogten giftige Dämpfe. Unter der Schaumschicht bewegte sich etwas. Attacker und Inshahin krochen darunter hervor. Alles ist ruhig. Was ist passiert? Wir müssten tot sein. Vielleicht sind wir es sogar. Der Bungu Park ruft Sonnentaucher Intralux. Bitte melden. Sie rufen Autoschirm uns. Inshahin wischte Schaum von den Bedienfeldern und aktivierte eine Positronik, die noch unbeschädigt aussah. Kommandantin Nausen? Hier in Sherin, Sonntaucher Intralux. Wir sind wohl auf. Kommandantin Nausen? Verdammt! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Sie versuchte hastig, andere Systeme aufzurufen und zu aktivieren. Diese blinkten kurz und erloschen dann wieder. Verdammt! Die Funkanlage ist durch die Hitze zum Teil zerstört worden. Es ist unmöglich, zur Mungo-Park zu senden. Wir können Sie noch hören, aber, aber nicht mehr antworten. An die Besatzung der Intralux. 50 Kyptitanen nähern sich der Sonne. Wir bleiben im Ortungsschatten der Corona. Achtung, Meldung. 50 Kyptitanen nähern sich der Sonnenkorona. Sie gehen in eine enge Kreisbahn um die Sonne. 50? Da geschieht etwas. Achtung, Meldung. Die Titanen haben soeben damit begonnen, hyperenergetische Strahlungsfronten mit hoher Intensität ins Innere der Sonne abzustrahlen. Achtung, Meldung! Was für Fronten? Ich vermute Breitbandfronten. Ständig wechselnde Frequenzen. Was haben Sie denn vor? Wollen Sie mit Architien Kontakt aufnehmen? Wahrscheinlich hoffen Sie auf eine Art Resonanz. Ich habe den Eindruck, dass Sie mit den Strahlenfronten großräumig die Sonne durchsuchen wollen. Und was machen wir? Wir müssen weiter probieren, mit der Mungo Park in Kontakt zu treten. Dann mit der Triptychon-Station und ihrer potenziellen Besatzung. Sollte es keine mehr geben, müssen wir vor allem den Zentralcomputer dieser... Oder der anderen Station finden. Der Schlag hatte sie abrupt umgerissen. Die Crew verlor den Halt und prallte schwer gegen die Pulte und Formsessel. Das Innere der Kommandozelle schien zu kippen, neigte sich um über 20 Grad. Ein heftiges Zittern lief durch den Rumpf und versetzte ihre Körper in so starke Bewegungen, dass ihre Zähne zu klappern begannen. Dicke Schaumflocken stoben herum, versperrten die Sicht. Dann knallte das Raumschiff wieder in die waagerechte zurück. Was war das? Triff einer kybernetischen Strahlungsfront. Mit einer gehörigen Wirkung. Kantor rappelte sich langsam wieder hoch. In Sahin war blass geworden. War das nun Zufall oder Absicht? Sie haben nicht bewusst auf uns gezielt. Sie bestrahlen ganz allgemein die Sonne. Ich schätze, es war reiner Zufall, dass Sie die Station getroffen haben. Aber von diesen Strahlungsfronten droht uns konkrete Gefahr. Die Küpp könnten Triptychon jederzeit abschießen. Sobald Sie das einmal begriffen haben, ja. Das war ein Zufallstreffer. Hört mal, Strahlerschüsse? Was ist da los? Wo, wo war das? Es kam über Richtfall. Achtung, Meldung. Gonro hat die Kommandantin und einige Offiziere der Mungo-Park unter seine geistige Kontrolle gebracht. Ich wiederhole, Gonro hat die Kommandantin... und. Oh. Hier. Oh. Oh. Nichts mehr. Nicht mal ein Rauschen. Das nee. ist schrecklich. Hier, Tune Teres. Ich bin hier unten bei den Meilern. Sonnenflug gut überstanden. Habe eben alles mit angehört. Nicht gut. Allerdings nicht. Wenn Gon Orbon die Mungo Park übernommen hat... Ist es nur logisch, dass er früher oder später erfährt, dass die Intralux in die Sonne vorgestoßen ist. Was schlägst du vor? Wir müssen uns dringend an die Erforschung der Station machen, denn wir brauchen eine Kommunikationsmöglichkeit zur Liga Freier Terraner. Und vor allem müssen wir Architem finden. Okay, ich bleibe an Bord. Versuche die Intralux wieder hinzubekommen. Im Triebwerkssystem ist alles verschmort. Das Ausmaß der Schäden, die die Plattform davongetragen hat, lässt sich überhaupt noch nicht verbindlich abschätzen. Einverstanden. Um Himmels Willen, wo, wo ist Eileen? Eileen? Sie suchten Eileen unter dem Schaum, fanden sie und nahmen sie auf den Arm. Dann öffneten sie das Außenschott des Sonnentauchers. Die giftigen Dämpfe aus der Kommandozelle strömten heraus und wurden sofort abgesaugt. Sie starten in eine bizarre und fremde Welt. Miles fühlte sich in einen Ausstellungsraum versetzt. Sie waren nicht in einem normalen Raumschiffhanger gelandet, sondern in einem Museum. In der riesigen Halle waren unbekannte, funkelnde Materialien an Wänden und an der Decke modelliert. Ornamente, die aus abertausenden Edelsteinen zusammengesetzt waren, zierten Säulen und Böden. Mehrere mannshohe, hell erleuchtete Tunnel gingen vom Raum ab, führten ins Innere der Station. Die Atmosphäre in der Halle ist für uns atembar. Helme abnehmen. Wo ja. sind wir hier gelandet? Und vor allem, wo sind unsere Gastgeber? Attacker Meganon blickte mit der Verzückung eines kleinen Kindes durch den Raum. Sein Blick blieb an dem einzigen geschlossenen Portal haften, das sich weit entfernt am anderen Ende befand. Zwei Plastiken rahmten das Tor ein. Wir haben es geschafft. Ich will dich nicht enttäuschen. Aber noch wissen wir nicht, wer die Abbauer dieser Station sind. Wenn wir mehr erfahren wollen, werden wir wohl tiefer in die Station eindringen müssen. Gut. Ich schlage vor, Attacker kümmert sich erst um erleben. Hm. Dann sucht ihr in den Tunneln dieser Station nach einem Raumschiff, mit dem wir Terra erreichen können. Nach einem Funkgerät oder nach einem Zugang zu einem Zentralcomputer oder einer ähnlich übergeordneten Einheit. Genau. Ich nenne unseren Bereich T2, weil der Traktorstrahl aus der mittleren Station kam. Mit hin gehe ich in Richtung Portal los. Ich vermute dort Transmitterfelder, die uns in die anderen Triptychon-Stationen bringen können. Ich nenne sie T3 und T1. Okay? Einverstanden. Antor und Inshahin standen vor dem Portal mit den beiden Statuen. Sie waren nur knapp über einen Meter groß, aber so detailgetreu angefertigt, dass sie fast lebendig wirkten. Sie waren durch einen goldenen Bogen, der das Portal überspannte, miteinander verbunden, so sodass sie sich symbolisch bei den Händen hielten. Inshahin scannte mit einem Allzweckarmband das Gebilde. Sie stellen offensichtlich zwei Schohaken dar. Einen Mann und eine Frau. Schohaken? Wir kennen dieses humanoide Volk nur aus den Berichten der Algorean. Eines uralten Volkes aus dem Galaxiencluster Abel 1825. Im Laufe der Zeit soll die Zivilisation der Schohaken untergegangen sein. Im Standarduniversum hat es über Millionen von Jahren keine mehr gegeben. Alter der Statuen 20 Millionen Jahre. Könnte es sein, dass die Schohaken die triptychon station errichtet haben? Möglich. Aber wozu? Als Mausoleum. Eine Art Gedenk- und Pilgerstätte für die verstorbene Superintelligenz archetieren Das würde zumindest teilweise den Punkt der Station erklären. Miles näherte sich dem Portal. Dahinter leuchtete ein weiches, gelbes Licht auf. Energiesignaturen. Aus der Tasche seines Raumanzuges zog er einen programmierbaren Sender heraus und schaltete ihn ein. Was soll das? Nach kurzem Zögern warf er den Sender in das Feld. Das faustgroße Gerät verschwand von einem Augenblick zum anderen. In der Tat ein Transmitter. Wie sonst soll man die beiden anderen Stationen erreichen, wenn nicht durch Transmitter? Also los! Halt! Empfängst du ein Signal des Senders? Nichts. Pieps. Aber wie willst du davon ausgehen, dass diese Technologie nicht dem Hyperimpedanzschock unterworfen ist? Jeder Transmitterdurchgang im Sonnensystem ist zurzeit lebensgefährlich. Du empfängst keine Signale vom Sender. Ich würde es nicht riskieren. Wir haben die Richtfunksprüche der Mungo Park empfangen. Und es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob die Transmitter funktionieren. Kantor trat in das Energiefeld wurde in einen grell erleuchteten Tunnel hineingezogen. Gelbe Energiequader umkreisten ihn rasend schnell. Hart schlug er mit dem Hinterkopf auf einen mit Edelsteinen verzierten Boden auf. Links neben ihm lag der Sender terranischer Bauart. Vorsichtig streckte Miles die Hand danach aus. Dann schlossen seine Finger sich fest um das Gerät. Er grinste breit. Ein greller Blitz erfüllte den Raum. Inshahin knallte neben ihm auf. Schnell rappelte sie sich hoch. Oh, bist du in Ordnung? Ja, keinen Entzerrungsschmerz, nichts. Oh. Miles, da! Der Raum sah ähnlich aus wie T2. Nur waren die Wände neben den üblichen Verzierungen auch von großen und kleinen Bildschirmen bedeckt. Einige strahlten schwach, andere flimmerten. Doch die meisten waren tot. Zwischen den Schirmen befanden sich Eingabekonsolen. Schriftzeichen, Pfeile und Piktogramme an den Wänden blinkten unrhythmisch hell, führten in andere Gänge. In der Mitte des Raumes stand eine acht Meter hohe goldene Statue, die einen knienden männlichen Schohaken zeigte. Sie war umgeben von 18 weiteren Statuen, die nur knapp einen Meter groß waren und an verschiedenen Körperstellen leuchteten. Wow. Wo sind wir? Eine Art Ehrenhalle. Ach. Aber keinesfalls das Grabarchitekt. Ah! Ah! Erneut liefen schwere Vibrationen durch den Raum. Hastig hatte Inshain die Arme um eine der kleinen Statuen geschlungen. Mit knapper Not konnte sie sich festhalten, während die tryptychon station wie von der Faust eines Riesen durchgeschüttelt wurde. Die Krypt-Titan, sie haben eine erneute Schockwellenfront auf die Sonne abgeschossen. Oh. Langsam kehrte wieder Ruhe in der Ehrenhalle ein. Inshayen hielt sich immer noch an der Statue fest. Plötzlich bildete sich zwischen den Händen der großen knienden Statue ein schwach leuchtendes Hologramm. Es zeigte einen Querschnitt der gesamten Triptychon-Station. Miles! Auge begrüßt die Bilder Wie bitte? Ich habe nichts gesagt. Was ist? Auge begrüßt Miles Kantor blickte Inshahin verwundert an. Sie lauschte in sich hinein. Ihr Gesicht wirkte dabei seltsam entrückt, als hätte sie eine Offenbarung. Pilger, begrüßt, Auge. Gibt es hier Raumschiffe, Großtransmittersysteme, Triebwerke, Waffen, Hypersender? Mit wem sprichst du? Redert, nicht, nicht vorhanden. Weitere Auskunft gründet. Die Befugnis eines Pilgers ist unzureichend. Inshahin, was hast du? Ist dir nicht tot? Malz, ich glaube, ich habe begriffen. Es ist ganz einfach. Man berührt die leuchtende Schaltfläche einer der äußeren Statuen, konzentriert sich und, und nimmt eine gedankliche Verbindung mit dem Zentralrechner auf. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um die goldene Statue in der Mitte. Was das ist? Kantor ging auf eine der kleinen Statuen zu und berührte ebenfalls die leuchtenden Schaltflächen. Er senkte seinen Kopf und konzentrierte sich. Kommunikation. Ich grüße Auge, bin jedoch kein Pilger. Ich bin Techniker mit Hochrangbefugnis der Superintelligenz S und benötige Zugang zu sämtlichen neuralgischen Punkten der Station. Gefahr ist in Verzug. Hyperenergetische Breitbandfronten treffen wiederholt auf die Dreierstation auf, gefährden sie und wahrscheinlich auch den seit langen Zeiten in Frieden ruhenden Corpus Architems. Gebannt wartete Miles Cantor auf eine Nachricht des Zentralrechners. Schweiß stand auf seiner Stirn. Er spannte die Muskeln an. Seine Tätowierung begann wieder zu schmerzen. Hand, Auge und Geist erkennen Techniker an. ihn und die Bilder willkommen. Wir gewähren Zutritt zu allen Stationen. Der Zentralrechner hat uns akzeptiert. Die Stationen heißen Hand, Auge und Geist. Dann ist Auge wahrscheinlich für die Ortung zuständig. Hand für die technischen Systeme und Geist bändigt oder bündelt wohl den Psy-Korpus Das kann sein, ich will es ausprobieren. An Auge! Ortersysteme systeme hochfahren! Mein, die Bildschirme! Auf der Bildschirmwand schalteten sich die Geräte ein. Bei den kleinen Statuen blitzten Hologramme auf. Auf einem der Wanddisplays erkannte Miles den Hangar mit der Intralux. Weiter unten zeigten die Geräte Attacker und Eileen, die ziellos durch goldverschnörkelte Gänge irrten. Und hier, seht ihr das an? Der Zellaktivator-Träger kniff die Augen zusammen. Auf einer schematischen Darstellung waren unzählige helle Punkte zu sehen die sich um die Sonne gruppiert hatten. Die Kyptitan. Andere Autosysteme bildeten den technischen Status der drei Stationen, das umgebende Weltall und die Sonne selbst ab. Mitten in der Sonne nehme ich eine klar erkennbare Struktur wahr. Sie ist offenbar identisch mit dem c korpus Auch der hyperphysikalische Jetstrahl Der von der großen Magellanischen Wolke in die Sonne führt und über den Gon Orbon die sechsdimensionalen Energien abführt, ist deutlich zu erkennen. Die Informationsflut ist überwältigend. Malze, ich habe einen weiteren Ort da entdeckt, mit dem man einen genaueren Blick ins Innere der Sonne werfen kann. Moment, ich versuche eine Analyse der Strahlungsfronten vorzunehmen. Oh. Dieser Blick aus als wir es uns jemals träumen lassen können wenig später saßen sie alle in der provisorisch gereinigten kommandozelle der intralux die schwache notbeleuchtung tauchte den raum in ein rötliches zwielicht Miles Cantor saß seltsam blass vor der Crew und nagte an seiner Unterlippe. Die anderen schienen zu spüren, dass Inshain und der tyrannische Zellaktivatorträger eine Mitteilung von höchster Bedeutung zu machen hatten. Also los, was habt ihr herausgefunden? Wir wissen jetzt, welche Wirkung von den Strahlungsfronten ausgeht, die die Kyptitanen in die Sonne schicken und die uns bisher zweimal getroffen haben. Im Innern von Sol sind Reaktionen in Gang gekommen welche die Sonne in kürzester Zeit in eine Supernova verwandeln werden. Was? was? Bei allen Göttern. Das ist entsetzlich. Noch schlimmer ist, dass wir aller Wahrscheinlichkeit nach die Einzigen sind, die davon wissen. Aber was ist der Sinn der Sache? Wenn die Sonne so zur Nova wird, wird Architiems psy aus ihr herausgeschleudert. Gon-O braucht den Korpus der toten Superintelligenz, will er selbst zu einer Wesenheit aufsteigen. Er wird die Aufheizung befohlen haben. Sie verschwenden keineswegs Zeit und Energie, um Architiem zu suchen. Sie suchen auch nicht Tryptychon oder die Intralux, wie wir zuerst vermutet hatten. Nein, es geht den Kyberneten nur um das Aufheizen der Sonne. Denn die einfachste oder schnellste Möglichkeit, an den psy heranzukommen, besteht in einer Sonnenzündung. Wann wird man es auf Terra bemerken? Den Berechnungen des Zentralrechners zufolge wird das in fünf Wochen sein. Am 27. Mai 1333, neuer galaktischer Zeitrechnung. Danach wird der Prozess in der Sonne zu einem Selbstläufer und nicht mehr aufzuhalten sein. Dann kann keiner mehr verhindern, dass die Sonne sich aufbläht und alle Planeten im Sonnensystem in Schlacke verwandelt. Und niemand weiß davon. Nur wir. Und wir können nicht nach draußen funken. Weder können Perry Roden noch Homer G. Adams, geschweige denn die Besatzung der Richard Burton, gewarnt werden. Das müssen wir unter allen Umständen verhindern. Und wie? Wir sitzen mitten in der Sonne in einer einsamen Station fest. Die Intralux ist noch ein Wrack. Wir kommen von Triptychon nicht weg, können nicht einmal zum Mungo-Park vorstoßen. Außerdem hätten wir außerhalb der Station keine Möglichkeit, uns vor einer mentalen Übernahme durch Gon-Orbon zu schützen. Die küpp Titanen lauern über der Sonnenoberfläche und das sol steht vollständig unter der Kontrolle des Gegners. Die Lage ist aussichtslos. Vier Tage waren vergangen. Jeder hatte anders auf die Situation reagiert. Miles Cantor hatte sich weitgehend von ihnen zurückgezogen und durchstreifte auf eigene Faust die drei Gedenkstationen für die tote Superintelligenz Architiem. Attaka Meganon, der Hyperphysiker und ehemalige Uso-Offizier, sagte kaum noch ein Wort, beteiligte sich nicht mehr an den Gesprächen. Die Frauen hingegen gingen im Hangar, Pausenlos auf und ab. Damit kann ich mich nicht abfinden. Es muss eine Möglichkeit geben. Irgendetwas müssen wir doch tun können. Wir brauchen einen völlig neuen Ansatz. Wir alle denken in zu engen, festgefahrenen Bahnen. Wir können nichts tun. Gar nichts. Nur warten. Bedrückt sahen sie zu Boden und bemerkten nicht, dass Kantor in die Halle eingetreten war. Dieser blickte die Gruppe ruhig an. Ich habe nachgedacht. Wir verfügen sehr wohl über eine theoretische Möglichkeit zur Außenkommunikation und zur Abwehr der Gefahr. Ach ja? Welche? Die Triptychon-Station Geist. Sie hält die mentale Ausstrahlung Architems unter Kontrolle. Ja und? Man könnte mit dem Zentralcomputer in der Station Geist dem Psy-Korpus eine mentale Berührung entlocken. Du, du willst also? Ich will die Vorrichtung umfunktionieren. Ah. Zu einer Art Impulsgeber? Wenn es uns irgendwie gelingt, diese mentale Ausstrahlung gezielt zu Puls. Das ist doch sinnlos. Im Sonnensystem können Sie Architiems Ausstrahlung nicht mehr anmessen. Das Sol-System ist in Gon Ich ziele mit meinem Vorhaben gar nicht auf das Sol-System ab. Denk doch mal nach. Ah, der sechsdimensionale Jetstrahl zur großen Magellanischen Wolke. Genau. Mit einem Impulsgeber müsste es doch möglich sein, den Jetstrahl, der dem Psy-Korpus anzapft, gezielt zu manipulieren. Wir könnten beispielsweise mit dem Morsecode arbeiten, mit Zeichen in Mikrosekundenabständen. Die Richard Burton könnte in der großen Magellanischen Wolke mit ihren Messgeräten das Signal auffangen. Das ist doch verrückt. Architiem und Triptychon benutzen, um ausgerechnet die Richard Burton in der großen Magellanischen Wolke zu informieren? Ja, zumindest dort sollte man Bescheid wissen. Und vielleicht hat die Burton mittlerweile ja doch eine Möglichkeit gefunden, das Sonnensystem oder die Heimatflotte zu informieren, von der wir hier noch nichts wissen. Versuchen wir es also. In der Ehrenhalle mit der goldenen Statue hatte Miles Kantor die Augen geschlossen. Einen Moment lang wirkte sein Gesicht leicht abwesend. Geil, Dem zellaktivator fiel die mentale Kommunikation mit den drei Zentralrechnern immer leichter. Nach einer Weile öffnete er die Augen wieder und nickte in die Runde der um ihn versammelten Hyperphysiker. Es klappt. Der Rechner scheint auf unserer Seite zu stehen. Dann erteile ich Geist nun den Befehl zum ersten Probelauf. Inshaheen blickte auf die Orter, die den Korpus der Superintelligenz im Innern der Sonne zeigten. Bislang waren auf den Bildschirmen keine Veränderungen zu sehen. Dann gab es winzige Abweichungen auf den Instrumenten. Es ist unglaublich. Es hat funktioniert. Wir haben Architiems Korpus zu einer Reaktion angeregt. Die Instrumente verzeichnen es deutlich. Der sechsdimensionale Jetstrahl, der direkt zur großen Magellanschen Wolke führt, hat für einen Moment in dem von uns programmierten Rhythmus pulsiert. Kantor lächelte schwach und quittierte den Erfolg mit einem knappen Nicken. Eine schweißnasse Strähne hing ihm in die Stirn. Dann formuliere ich jetzt unsere Morsebotschaft. Ich werde sie jetzt endlos schleife auf den Weg schicken. Also. Lang, lang, lang, kurz, lang, lang. Kurz, lang, kurz, kurz. In der Zentrale des Entdecker-Raumschiffes Richard Burton schaute Mala Sarasi an ihrem Kontrollpult auf die aktivierten Mess- und Ortungsgeräte. Seit mehreren Tagen war die Besatzung des terranischen Raumschiffes am Planeten Dyon mit den notwendigsten Reparaturen beschäftigt gewesen. Plötzlich schlugen die Skalen der Messgeräte aus. Pulsationen? Meldung! Ich messe Veränderungen im sechsdimensionalen Jetstrahl an, der von der terranischen Sonne bis nach Parag reicht. Bisher konnten wir nie Schwankungen feststellen. Jetzt schlagen sie im Mikrosekundentakt aus. Resonanzverstärker einschalten. Kantiran war in die Zentrale getreten und stellte sich neben Pragisch. Fassungslos blickten beide auf die in verschiedenen Farben pulsierenden Skalen an Malers Terminal. Der Rhythmus ist nicht homogen. Wir zeichnen bereits auf. identifiziere die Signalfolge als altertümlichen Morsecode, wie er auf Terra vor über 3000 Jahren Verwendung fand. Die Nachricht ist im Telegram-Stil gehalten. Jemand schickt uns über den Jetstrahl eine Botschaft? Miles Kanto etwa? Wer wäre dazu imstande. Wir werden es gleich erfahren. Mein Herz krampfte sich zusammen, als ich auf den erleuchteten Bildschirmen des Bordrechners die kurzen Satzfolgen ablas und nach und nach ihre Bedeutung verstand. Miles Cantor spricht. Das Sol-System ist besetzt. Gon Orbon ist hier. 54 Kyp-Titanen haben die Macht übernommen. Die Menschheit ist am Ende. 50 Kyp-Titanen heizen Sol auf, verwandeln sie in eine Supernova. Der Tag An dem das geschieht, ist der 27. Mai 1333 neuer galaktischer Zeitrechnung. Wir sitzen in der Sonnenstation Triptychum fest. Können nichts tun. Bulli, unternehmt etwas. Ich bin dazu nicht mehr in der Lage. Ende. Bei Vishnu. Wir erleben möglicherweise gerade eine der schwärzesten Stunden in der Geschichte der Menschheit. Jetstrahl pulsen können, wird Gon-U in höchste Alarmbereitschaft versetzen. Ja, und ich glaube, dass sie damit nicht lange auf sich... Die Beleuchtung in der Ehrenhalle flackerte. Der Boden bäumte sich auf wie von einer tyrannischen Monsterwelle angehoben. Sie flogen quer durch den Raum, prallten schwer gegen die Wände und Hindernisse. Mit einem gewaltigen Ruck geriet die Station wieder ins Gleichgewicht. Kantor schüttelte sich, wischte sich über das Gesicht. Er brauchte eine Weile, um sich zu orientieren. Kroch dann zu dem Kreis der kleinen Statuen zurück und zog sich an einer hoch. Die Kyberneten haben die Manipulierung bemerkt. Das war ein weiterer Treffer der Strahlenfront. Diesmal gezielt auf uns gerichtet. wieder! Ah! Ah! Ah! Sie haben sich eingeschossen! Ah! Die Erschütterungen Tryptychons verstärkten sich bei jedem Treffer der hyperenergetischen Breitwandfronten. Schier undurchdringlicher Rauch füllte die Zentrale aus. Irgendwo muss ich ein offenes Feuer gebildet haben! Kanto spürte im nächsten Augenblick die freie Haut, die nicht mehr von seinem aufgerissenen Raumanzug geschützt wurde. Seine Tätowierung in Form einer Spiralgalaxis auf dem Oberarm schmerzte wie tausend Nadelstiche und... Bewegte sich. Sie kreist um sich selbst. Jetzt verstehe ich. Der Zellaktivator von S. Meine Zeit. mit den Händen vortasten durch den dichten Raub. Hinter einer ungestürzten Statue ragten Arme und Beine in Raumanzügen vor. Fassungslos starrte er in die gebrochenen Augen Meganons und Eilens. Sie wurden von einer Statue erschlagen. Was Was willst du tun? Ich habe mich immer gefragt, warum Gano genau das? Menge von Argitems auch über den sechsdimensionalen Jetstrahl abzieht, die hier abzieht. Warum genau dieses Quantum? Vielleicht lässt sich nicht mehr über den Jetstrahl übertragen. Oder aber, das ist alles, was der Teil von Gon-U am anderen Ende aushalten kann. Ich werde bevor dich verglüht. Architiem zu einer Eruption veranlassen. Du willst versuchen, Architiems Psykorpus als Waffe zu benutzen? Nicht als Waffe gegen die Köpfe, sondern gegen den Gott Gond Orban selbst. Das wird meine, unsere letzte Handlung sein, bevor wir untergehen. Ich werde eine weitere Nachricht in die große Magellanische Wolke senden und das... Der Boden hatte sich plötzlich vor ihnen aufgeworfen. Von der Decke lösten sich tausende Edelsteine und prasselten auf sie nieder. Staub und Rauchmassen wogten durch die Halle. Miles! Sie lag fünf Meter von ihm entfernt, war in dem dichten Raum kaum auszumachen. Miles torkelte hinüber... Sank auf die Knie, tastete nach ihr, fand sie endlich. Ihr Körper lag seltsam verkrümmter, zusammengerollt. Das rechte Bein stand in einem unnatürlichen Winkel vom Körper ab, der rechte Arm ebenfalls. Aus ihrem Mund sickerte ein dünnes Blut drin sah. Nein! Nein. Strahlen Schnell! Sonst ist das Sonnensystem ah. verloren. Ah. Ihr Kopf sackte zur Seite. Seine Tränen flossen nun ungehindert. Rasch ah. kämpfte er sich hoch, taumelte blind links durch den Rauch, wich offenem Feuer und Löchern im Boden aus und stand vor der großen Statue. Die in Wirklichkeit der Zentralcomputer Geist war. Ruhig legte er die Hand auf die Statue. Malzkantor spricht. Wir sind am Ende. Meinetwegen bereue ich diese Reise nicht. Wir haben es gewagt und wir wussten, dass wir warten. Das Glück hat sich gegen uns entschieden. Zuletzt auszuharren. Und die Gonne Orban von der Sonne aus mit einer extremen Energieeruption attackieren. Lebt wohl. Zentralcomputergeist strahlt den Überladungsreizimpuls aus. Ja! Er dachte den letzten Gedanken. Er spürte noch, was passierte, auch wenn dieser Eindruck kein eigenständiger Gedanke mehr war. Tryptychon strahlte den Impuls aus, gesteuert vom Zentralkomputer Geist. Für den Bruchteil einer Sekunde blähte sich Architiems Korpus auf wie ein angstvoll schlagendes Herz. Ein unermesslicher Schauer von mentaler Energie strich über Miles Kantor hinweg. Und die Sonne reagierte.